Vi är tillbaka. Detta är Spelstationen podcast avsnitt 003. Jag är er programledare David Wallström och med mig har jag min kollega den numera Street Fighter Ultra 4, vad det nu heter Beroende Joel Brage Yes, speaking Allt väl David Jajamensan, det är alldeles utmärkt här Hur är det bort oss dig? Jo det är bra, Ultra Street Fighter 4 heter det Ja eh, Saksamma Jag hade ju orden rätt i alla fall Men det var inte riktigt rätt ordning Nej det var rätt Nej. Vi är tillbaka som är det tredje avsnittet här Hur har du haft det sen förra veckan? Jo, det har varit helt okej. Okay. Jag har det varit själv då? Jo då, eh, bra. Jag har gått på min jobbvecka på jobbet igen. Så eh, fullt upp nu så jag är trött ungefär hela tiden. Men eh, det är ingen fara med det. Nej, det var ju skönt att några sätter det i arbete. Ja, precis. <laughs> kan ju inte bara sitta här och såsa på sajten hela tiden liksom. Nej. Har det hänt något spännande sen sist? Ja, oh, det har ju varit lite rykten och nyheter i spelvärlden och Men annars har det inte hänt något speciellt Mer än att jag just har gått och väntat på Street Fighter då. Ja, precis Du väntade ju ganska mycket igår där Och var lite småfrustrerad över att det inte dök upp Ja, oh, men sen kom det till slut Fast senare på kvällen uh, Ja, vi ska prata mer om Street Fighter sen uh, detta är alltså Spelstationen som är psverige.ses PS officiella podcast som går upp varje onsdag kan vi väl säga nu att podcasten kommer gå upp. Om det inte händer något annat, den kommer först som en 3 fil och dyker sedan upp på iTunes ett par timmar senare också. Och vi ska sparka igång direkt genom att gå igenom veckans nya releaser. Yes, det låter spännande. Ja, och först då kan vi ju nämna då Ultra Street Fighter 4 som vi redan har. Namedroppat lite här Var, Berätta lite, vad är, vad är det här för någonting? Jo, det är alltså en ny Kanske fjärde eller femte Versionen femte blir det man räknar 2012-patchen av Street Fighter 4 som kommer Och det innebär kort och gott att De som äger Super Street Fighter 4 Eller Super Street Fighter 4 Arcade Edition Kan mot en mindre kostnad Av 135 kronor uppgradera till den här Nya versionen, och den här kommer ju även Släppas på skiva senare i augusti då, Och då behöver man inte något av de tidigare spelen och sammanfattningsvis så är det alltså dels en extremt stor balansuppdatering, samt att de har lagt till fem nya karaktärer och ett antal nya vanor som tidigare fanns i Street Fighter cross Okej, okay, så om man, om man är lite cynisk då skulle man kunna säga att det är en betald patch med lite del. Se till. A Patch tycker jag känns fel att kalla det ändå med tanke på omfattningen på det hela. Det är ju ändå ett projekt som Capcom har hållit på med länge och de har lyssnat på fans och professionella spelare. För att kunna, visserligen var det inte så stor obalans innan, men nu har de förfinat det konceptet ytterligare. Ja, okej. Okay. Men du har hunnit spela några timmar nu, vad tycker du än så länge? så har man spenderat tid med dels till då som är en helt ny karaktär för Street Fighter-universumet. På förhand var det mycket negativ kritik mot när de visade upp henne att det skulle vara en klon av Cammy. De man bara copy-pastat hit och dit. Men efter att ha spenderat några timmar i training mot männen så måste jag säga att det, det känns som en helt annan karaktär. Och är det så kallad charge-baserad istället som Guile. Vilket innebär att man håller in knappar och sen trycker dem framåt efter en stund. Det är en som har mer eh, traditionella kontroller. Så uh, kortfattat så är det inte en klon av Cammy utan en helt ny karaktär. Okej, okay, tyvärr. Av det jag har spelat hittills så måste jag säga att jag är riktigt förtjust än så länge. Men det krävs ju fortfarande mängder och timmar spelande för att se om de har hittat balansen rätt eller liknande. Jo, precis. Som vanligt när det gäller fightingspel. Ja, det kommer väl med tiden sen. Efter ett par timmar, eller ett par tusen timmar, eller hur länge <laughs> du kommer du kommer lägga på <laughs> ja, det? Ja, tusen, tusentals samlade timmar av alla fans som är insatta, skulle jag snarare säga. Ja, precis. Så det är ju en av veckans stora releaser åtminstone, om man är fighting-fan, måste man ju säga. Ja. Eh, annars så har vi ju, eh, vi fortsätter på Playstation 3-spåret då. Vi har även eh, Murdered Soul Suspect som kommer ut på fredag. Yes! Eh, och eh, vi kommer recensera det så fort vi får in det. Jag sitter och väntar på det just till detta nu och det borde dyka upp i morgon till fast till Playstation 4 versionen då. Ja just det, det kommer även till Playstation 4, ja precis. Eh, övrigt till Playstation 3, eh, Magus, jag har inte den blekaste aning om vad det är för någonting. Nej, jag kollade lite kort När jag fick den store-uppdateringen då. det verkar vara ett slags Rollspel liknande det Nyligen släppta Bound by Flame Liknande fast med mindre dialog Och mer action men okay. av det, av det, Jag har inte spelat spelet själv Men av det jag såg så verkar det ganska mediokert ärligt talat. Ja, det, den lilla bilden jag ser här Får det kännas lite identitetslöst Kanske Ja Men det ska vi inte döma hunden efter håren Absolut inte, men <laughs> Eh, annat eh, Som kommer till Playstation 3 Don Bradman Cricket 14 Vilket låter ju som En riktig Game of the Year kandidat här eh, Och jag, ja Det är väl ett kricketspel helt enkelt Ja man får anta det ja. Det blir en stark utmanare Game of the Year till Farming Simulator 2014 som också kommer idag Ja precis, precis. Eh, Övrigt till eh, PS3 kommer Shin Megami Tensei Digital Devil Saga, en PS2-klassiker som tyvärr inte kommer på svenska butiken, åtminstone inte än Det var lite tråkigt för det är ett bra spel faktiskt Ja, jag har testat en av de nyare versionerna till andra plattformar om man säger Och det är absolut, så det skulle jag gärna ha sett att det släpptes här Ja, det, det är ju bara ett halvt spelar man säger så För det finns ju Digital Devil Saga part 1 och part 2 Och det är alltså första delen som släpps i vissa länder nu okay. De är Just det, okej okay. Vi hoppas att det dyker upp på svenska butiken Förr eller senare också Ja eh, Vi ska se. P PS Vita får Farming Simulator 14 uh. eh, Dock inte våra eventuella lyssnare i Turkiet tyvärr <här> <här> eh, ja, Farming Simulator, det säger sig självt Lite mer realistisk version av Harvest Moon-serien ja. Spelen har ju blivit förvånansvärda framgångar Trots att de inte är speciellt bra Ja, jag förstår ärligt talat ingenting Nej, inte jag heller Men eh, kul för alla wannabe-bönder där ute Och alla centerpartister kanske <här> Ja, precis <här> Mer på vita, vi har Hyperdimension Neptunia Producing Perfection Som är tillgängligt från och med på fredag den sjätte på... Ella spel du har suttit med en del, dag? Ja, det har jag faktiskt Jag har recensionen i mitt huvud Jag har bara inte haft tid Att få den Få ut den på, i skrift, helt enkelt där. Men Ja, det finns, embargo har ju gått ut Så jag kan ju säga att Jag njöt nog Alltså, Jag hade nog roligare med det än vad jag Egentligen borde och så här i efterhand så har jag liksom börjat inse att det är inte jättemycket substans i det och det är egentligen inte något fantastiskt spel men eh, jag hade ändå oväntat kul när jag spelade det men... Eh, Ja, utan att säga för mycket Så ni får invänta min recension Inom de närmsta dagarna helt enkelt Hur skulle du säga att det står sig med Mugen Soul som ett annat Nis nice America-spel Du recenserade nyligen? Ja, det, det är svårt Jag tänkte faktiskt på den kopplingen också Men det är, det är så väldigt olika spel För Mugen Souls Z är ju ett eh, Rollspel Och Hyper Dimension Neptunia eh, De... Huvudserien om man säger Är ju också rollspel som utspelas i Spelvärlden Game Industry Ja, Jättefylligt Men det här är något helt annat Det här är alltså en Popidol simulator Där de fyra Hjältinnorna från de andra Hyperdimension Neptune-spelen, De är inte så populära I Game Industry längre Så de inser att ah, men Vi måste bli popstjärnor för att Liksom bli populära igen eh, Och det, det alltså Ett av de första sakerna som står när man startar spelet Är att man inte ska ta det på för stort allvar eh, <laughs> På riktigt alltså Vilket eh, säger en hel del Det verkar ju ganska populärt I Japan just att göra De här popsen, det kommer ju ett liknande spel Med Persona-tema senare också Ja, precis, men det är väl lite mer dans ja. Spel som jag påstår Det här är ju inte man, man gör ju inga dance, egna dance moves Eller någonting sånt här i det här spelet Utan när de väl uppträder Så handlar det mer om att eh, Byta kameravinklar Och sånt där för att det ska bli så på, Och liksom använda sceneffekter och sånt Ja okej okay. eh, Så det är lite intressant koncept faktiskt Som ja de kunde ha gjort lite mer Med det det, det låter ändå ganska trevligt jag ser fram emot din recension Ja den bör komma upp innan helgen Om inget oväntat händer i alla fall eh, men Hyperdimension Neptunia Producing Perfection är alltså ute från och med den 6 juni. Eh, mer på vita, vi har... Eh, Monster Monpiece eh, Som är ute idag i ganska många regioner, men det är ganska många regioner som inte får det också faktiskt om man läser på Playstation-bloggen här. Och eh, jag vet inte, vet du vad det är för någonting? Ja, inte en aning, talat. Har, har du koll på det då? David? Ja, jag har faktiskt jag har faktiskt koll på det. Jag ska berätta för dig. Det är ett eh, kortspel, alltså kort Lite i stil med Magic och Hearthstone och sånt här. Oh, det gillas. Ja, och eh, det som är lite speciellt med det här spelet också, som jag har förstått det, det, är att alla karaktärerna på de olika korten är. Eh, kvinnor i ganska utmanande klädsel och mycket av spelet går ut på att man på något sätt liksom, när man använder kortet så skalas klädesplaggen av karaktärerna som jag har förstått det. Så det låter ju som en riktigt det låter som en feministisk dröm kan man väl säga. Väldigt ytligt. Sen, sen hurvida själva spelmekaniken är bra eller inte låter jag vara osagt men det är vad jag vet om spelet i alla fall Att det är ganska mycket Halvnaket Så att säga Så ja Jag vet inte, det är kanske är något för dig att kolla in <laughs> Jag vet att jag gillar ju Magic Och jag spelar ju Hearthstone väldigt mycket Ja Men jag tvivlar ju på att detta slår något av de spelen. <laughs> Nej, precis Men ja, det finns säkert en marknad För Monster Mompiece också vi går vidare, vi har Pixel Junk Shooter Ultimate till Vita och det är crossbuy mellan PS4 och Vita Så förmodligen får du det här gratis eftersom Pixel Junk Shooter Ultimate till PS4 är ett av månadens PS Plus titlar som vi kommer nämna lite senare Så det finns ute Och vi har även Playstation Vita Pets Som jag antar är en Nintendogs klon Av något slag det låter ju så på namnet om inte annat. Ja, och det ser lite ut så det jag har sett från det också. Så har du velat spela Nintendogs men inte haft en 3DS så är det här förmodligen någonting att kolla in då. Eh, inte fullpris heller, det kostar ska se? Det kostar 20 euro. Nej, förlåt, 25 euro så det är ja, mellan 200-250 kronor ungefär tror jag. Ja. Eh, och sen sist men inte minst på Vita Så har vi Walking Dead Season 2 Episod 3 In Harm's Way Alltså den tredje episoden som kom för ett par veckor Sen tror jag till Playstation 3 Kommer nu även till eh, Vita ja, Det är ju trevligt för alla vita ägare som inte har en ps 3 med spelet Absolut eh, Och vi ska se till P PS4 Här har vi då Murdered Soul Suspect Som vi pratade om tidigare Och Pixel Junk Shooter Ultimate och även en demo faktiskt på EA Sports UFC. Och det har väl du testat en del av? Ja, jag laddade ner det. Det var tillgängligt redan igår. Så jag laddade ner och testade. Och, ja, jag, är, jag är ganska imponerad av det jag har testat. Det är väldigt, väldigt svårt att komma in i tyckte jag under första runda. För det, Man kör en tutorial och de visar upp ungefär 1000 olika knappkombinationer. På hur du ska göra. Eftersom det är så många olika moment i fightingen i MMA så krävs det ju ganska avancerade kontroller också. Jag fick bilden när jag läste om det att det skulle vara som Fight Night fast i UFC-form fast jag kanske är helt ute och cyklar där. Ja, ja men lite så för det är ju, det är ju Fight Night-teamet som har gjort det här spelet också. Vilket märks också för det är väldigt, väldigt läckert framförallt animationerna när karaktärerna liksom ligger på marken och slåss är lite häpnadsväckande faktiskt och i demoversionen så får vi faktiskt chansen att, att spela som Alexander Gustafsson vår svenska MMA-stjärna. Det låter spännande, det måste jag testa. Ja, det jag är imponerad av det jag har sett, är lite orolig för att kunna hålla alla kontroll Kommandon i huvudet Men förhoppningsvis kommer vi kunna Bjuda på en recension När det släpps senare i månaden Och, och ge det lite mer tid då Att komma in i kontrollen ordentligt Det vore kul att få spela som Alexander I alla fall såg du senaste matchen David Manon Ja precis, det är faktiskt Den matchen som återskapas I demon som man möter John Jones I oh. den här matchen Så det är de två karaktärerna som finns i demoversionen. Okej, det var ju lite kul att de ger den svenska stjärnan så mycket uppmärksamhet Ja, han kommer ju faktiskt vara på omslaget på spelet också Även i andra länder? Ja, sen han blev framröstad EA brukar göra så att de röstar fram sportstjärnor till sina omslag Ja, det gör de ju på NHL och FIFA, men jag vet ju ja. ja, och Alexander Gustafsson vann Så alltså jag tror han är en av två som kommer vara på omslaget ja, han, han kommer vara med där i alla fall Så det är ju väldigt spännande det är kul för Alexander. Han verkar vara en ganska sympatisk kille det jag har sett. Ja, inte ju. Verkar vara väldigt trevlig mot media och sånt när han pratar Ja, absolut. Han är inte stolt på sina framgångar, om man säger så. Nej, verkligen inte. Ja, men det var allt för veckans release. Sen ska vi nämna också att vi har ju PlayStation Plus. De nya gratisspelen går ju upp idag och blir tillgängliga. Vi nämnde ju lite om det förra veckan men jag kan bara rabbla igenom snabbt vilka det är Till PS4 så är det Pixel Young Shooter Ultimate och Trine 2 Complete Story Till PS3 är det NBA 2K14 och Lone Survivor Directors Cut Och till Vita så är det Dragons Crown och Surge Deluxe och om man tittar på den här listan så inser man att Vita får faktiskt fyra spel den här månaden Eftersom både Pixel Junk Shooter och Lone Survival är cross-buy oh, Det är lite trevligt med lite extra kärlek till Vita Ja, absolut Och sen som jag sa förra veckan Skulle det inte förvåna mig om det dyker upp någon Playstation Plus överraskning På Sonys presskonferens på E3 nästa vecka Nej, det vore ju konstigt om det inte gjorde det nästa. Ja, precis så det var PlayStation Store har haft att erbjuda den här veckan. Så vi hoppar väl raskt över till eh, nyheterna. Helt enkelt. Och eh, det stora samtalsämnet just nu. Det är ju att det ryktas om att The Last of Us Remastered, alltså PS4 versionen, ska släppas redan nästa vecka. Ja, det har ju sörrat en hel del sen Game. Botkkällan Game twittrade ut att det skulle komma nä nästa vecka, ja. Precis, och sedan dess har det ju dykt upp. Eh, dels har ju Game gått ut och dementerat det i efterhand. Efter att de eh, påstått det i flera tweets. Så har de sedan gått ut och dementerat det. Och eh, det har dykt upp på andra sajter också. Eh, och då var det ju den trettonde som sa var sagt som datum. Vilket borde eh, vara nästa fredag va? Precis. Eh, och det, och det är, nu det blir det intressant här sen. För Sony har ju sedan... De här ryktena dök upp har ju gått ut och sagt att, eh, att de har hela tiden siktat på en release för sommaren, men att den trettonde inte är släppdatumet. Eh, och det får ju mig att tänka att eh, de kanske, de talar sanning men de lurar en lite i alla fall, för bara för att det inte är den trettonde så betyder det inte att det inte kan komma nästa vecka. Nej det kan ju komma tidigare än den 13. Ja så jag skulle inte bli förvånad Om Sony på sin presskonferens På, ja i Sverige är det tisdag morgon Men i USA är det fortfarande måndag Att de går ut och säger Att spelet kommer finnas tillgängligt Från och med midnatt Alltså tidigt på tisdagen Ja jag, jag såg att Vissa länder har ju haft det uppe som preorder På PSN och Vad jag läst nu så har de börjat dra pengar För den preordern Ja vilket då borde tyda på att det faktiskt kan komma att släppas väldigt snart Ja eh, Jag vet inte jag har, jag har det bara på känn att det kommer De kommer släppa en sån bomb Att och här är de visar en trailer och lite gameplay Och så kommer de säga att ja och det finns ute nu i princip Det kommer ju bli helt fantastiskt att få uppleva det äventyret igen Ja faktiskt eh, Så jag vet inte jag har det på att känna att det kommer att det kommer bli så i alla fall Ja man kan ju hoppas Ja Verkligen. Så vi får se nästa vecka helt enkelt vad som händer där. Ja. Eh, andra nyheter. Watchdog som vi pratade om förra veckan har sålt över 4 miljoner sedan det släpptes. Vilket är riktigt imponerande. Och eh, det är dels Ubisofts eh, snabbast säljande titel någonsin om jag inte minns helt fel. Eh, men det, de säger också att det är den... Största lanseringen av en ny Spelserie genom tiderna Överhuvudtaget Det kan mycket väl stämma med tanke på all Hype de har byggt upp och liknande så Förvånade man inte att det har sålt så bra faktiskt Nej, eh, där Jag är lite förvånad ändå eftersom När spelet visades första gången så var Alla jättehype på det och jättepeppade Och sen när det blev försenat och sådär Då dog det lite och folk började tycka att Ja men de har att grafiken Det är inte lika snyggt längre men uppenbarligen så har ju det inte spelat någon som helst roll Eftersom de redan har sålt 4 miljoner Vi får ju ändå tänka att majoriteten av de som köper spel Är ju inte de som sitter på forum och diskuterar som här grafik och liknande Nej, precis ja, Ubisoft har ju även i Sverige kört en helt massiv reklamkampanj Även på tv och liknande för det här spelet Ja, så nej men eh, gratulera till Ubisoft får man väl säga ändå det... Ja, det är väl välförtjänt, även om det inte är deras bästa spel Så är det fortfarande en grym titel som är helt värd att införskaffa Ja, absolut, det tycker jag också Efter den tiden jag har spenderat med spelet Och eh, om ni inte har läst den redan så rekommenderar jag att ni går in på psverige.se och läser min krönika om Varför Watch Dogs gör mig illa till mods Och varför det är något bra Ja, det rekommenderar jag också Det var en riktigt bra krönika, David Ja, vad är härligt att höra Gud vad glad jag blir, det blir varm ända in i min nattsvarta själ. <laughs> eh, vi går vidare med nyheterna. Eh, som vi har nämnt flera gånger redan idag så är ju E3 nästa vecka. Och det firar Sony med en liten pre-E3-rea skulle man väl kunna säga. Eh, man kan få ganska schyssta deals på Assassin's Creed 4, Battlefield 4, Lego Marvel Super Heroes. Vilket jag personligen rekommenderar mest av alla de här spelen. Och lite allt möjligt. Vi har Dishonored, vi har Grid 2 Reloaded, NHL 14 och ja, lite allt möjligt. Det finns många, en hel del spännande titlar där som man kan spara några kronor på. En liten extra shoutout givetvis till Persona 4 Golden också som är kraftigt rabatterat till Vita. Mycket bra spel. Absolut, det bästa spelet Någonsin skulle jag vilja påstå <laughs> Ja, ett av de bästa i alla fall Kanske ja. så långt så att säga yes. eh, Vi går vidare eh, EA Sports UFC-demo Har vi redan nämnt och pratat om Den finns ute för alla som vill Kolla in det Sen har vi lite tråkigare Nyheter eh, Batman Arkham Knight har försenats Till nästa år Och eh, det var ju mitt Mest efterlängtade spel i år utan tvekan och nu får jag vänta till Någon gång 2015 Förmodligen jag skulle tippa på runt mars Om jag får gissa när det släpps Det har varit mycket förseningar nu Dels The Order förra veckan Och Evil Within också Förra veckan och nu Arkham Knight Det är mm. lite trist Ja det är det, det känns som att det, det är väldigt trång spelhöst redan Trots att många spel har flyttats Till 2015 så nu känns ju våren 2015 som en Nästan ännu mer fullproppad period men ja. men ja det är klart att jag är besviken men samtidigt så vet jag att spelet kommer bli bättre för att de tar lite extra tid på sig så... och jag litar på Rocksteady så jag har egentligen inga större problem att vänta Nej det kommer ju finnas så mycket annat att spela under tiden nu Ja. Den äh, framförallt oktober och tidigt november ser ju helt galet ut bara ja. man tittar på release schemat men, men det är spännande Och vi ska göra vårt bästa på sajten För att täcka så många av de här spelen som möjligt eh, En betydligt trevligare nyhet däremot Mortal Kombat X Eller Mortal Kombat 10 Hur man nu uttalar det Har utannonserats Med en eh, ganska läcker trailer Med lite, lite hiphop I bakgrunden Miss, Mr. Wiz Khalifa själv som gjort låten Speciellt för spelet Ja och eh, Någon som jag inte har en aning om vem det är det är en gangsterrappare kan man säga David Ja, jag litar på dig Helt på det området Men det ser ju väldigt Trevligt ut än så länge Även om det har, det har ju bekräftats att Den här trailern är ju gjord av Ett separat företag som har gjort liksom Speciellt för att vara en trailer bara Så det är ju, även om det ser ut som att Det är lite gameplay liknande ibland Så är det ju inte det Men man kan ju hoppas att slutresultatet Blir något liknande, rent grafiskt det tror jag är poängen, men trailern också dels för att bygga hype och dels för att ge en hint om hur spelet kommer vara när vi börjar spela det. Ja, ser det hälften så bra ut som den här trailern så kommer det ju vara riktigt läckert. Ja, verkligen. Nå något Jag önskar om det ska vara något med spel så är det att NetherRealm Studios kommer ifrån det här lite det sega tempot som har varit i alla deras fightingspel. Jag personligen är inte så stort fan av det. Nej precis. Men de får, nej, jag har inga problem med det egentligen. Men de får gärna höja det något litet snäpp i alla fall. Det tycker jag. Eller så är det att jag är Street Fighter-skadad och van vid Blaze Blue och Street Fighter och sådana spel. Det kan ju vara det också. Sådana som går så fort så att om man blinkar så hinner man inte se vad som händer. Ungefär. Annan utannonsering som har skett. Eh, Homefront The Revolution har visats upp officiellt. Och det är ju uppföljaren till Homefront som släpptes 2011 och som fick ganska ljumna betyg rent allmänt tror jag. Och det var väl mycket för att konsolversionerna var ganska, ganska dåligt optimerade jämfört med PC-versionen som faktiskt såg ganska trevlig ut. Men Playstation 3-versionen tyckte jag var rent ut sagt jäkligt fult när det släpptes. Det... Jag testade spelet några timmar när det kom Vet jag men jag var inte helt såld på det ja, då, Några timmar då borde du nästan ha klarat det För kampanjen var ungefär 4-5 timmar Kommer jag ihåg <laughs> Okej okay. eh, Spelet hade ju helt klart potential För ni är som, som missade det När det kom eh, Homefront utspelas ju i en Fiktiv nära framtid Kan man säga där Nordkorea har Ockuperat USA Eller stora delar av USA i alla fall Eh, påminner väldigt mycket om den klassiska 80-talsrullen Red Dawn Fast istället för Sovjet så är det Nordkorea då Ja eh, Och det var Chaos Studios som utvecklade spelet Och det gavs ut av THQ Som vi alla vet har gått i konkurs sedan dess eh, Så nu är det Deep Silver som äger rättigheterna till spelet Och det är faktiskt Crytek som sköter utvecklingen Crytek Nottingham det låter ju helt klart lovande Ja, speciellt om man tänker på att Crytek Nottingham Det är samma gäng som en gång i tiden gjorde Timesplitters-spelen Ja Som är väldigt kärt ihågkomna hos väldigt många Inklusive mig själv Så det ska släppas 2015 Tror jag i alla fall Och de ska gå ifrån det här väldigt linjära Som var i förra spelet Och det ska vara i princip Open World Som jag har förstått det så det ser jag väldigt mycket fram emot. Homefront 1 hade stora problem, men konceptet var väldigt, väldigt lovande. Så jag hoppas att de prickar rätt den här gången. Ja, det får man hoppas. Absolut. Gå vidare. En nyhet som jag, jag tror inte vi nämnde den förra veckan. Men om vi gjorde det så kommer det igen. Det är värt att upprepas. Ratchet and Clank-trilogin kommer till vita. Det låter trevligt eh, Ja, och väldigt snart dessutom Kommer det redan i juli eh, Och eh, ja, jag ser fram emot det väldigt mycket Jag är ett stort Ratchet Clank-fan Så eh, det går jag bara att vänta på nu Helt enkelt eh, Jag har faktiskt en annan nyhet här David Som är ryckande, färsk och bara några minuter gammal Som är, kan vara intresse för väldigt många Ja, berätta Nämligen att Dark Souls 2, det populära, brutalsvåra spelet, kommer få en helt ny trilogi med DLC som heter The Lost Crowns Trilogy. Och redan idag kommer vi kunna köpa ett Season Pass som innehåller alla tre delarna som man får dem när de släpps. Och den första av dessa har fått titeln Crown of Sunken King och släpps den 22 juli. Ja, men där ser man. Det är och... Ja. Namco Bandai lovar även, upp, lovar även att de ska visa upp den här delsen och den ska vara spelbar på e 3 mässan. Okej, okay. ja, det är ju stora nyheter för eh, Dark Souls är ju väldigt populärt hos väldigt många. Ja. Så eh, det ska bli spännande att se då. Och sen på tal om Souls-spelen, vi får väl se eh, om Sony nu visar upp Project Beast som det har pratats om på E3. Det här eh, som verkar vara ett Demon Souls 2 Ja. Eh, det, det, allting verkar ju peka på att det är Demon Souls 2 nu Så vi får väl se om det kommer ett, en utannonsering som en PS4-exklusiv titel till E3 Eftersom Sony äger ju varumärket Demon Souls Ja. Eh, så vi får se om det dyker upp något som jag tycker är extra spännande med den här DLC-analyseringen, det är ju att eh, Bandai själva säger att den här DLCen på tre delar ska äga rum i en helt ny värld som vi inte har sett innan. Dark Souls 1 och 2 var ju samma värld. Medan eh, de varje del kommer gå ut på att hitta eh, någon som heter Drangelic King Vendrix, tre olika kronor står det. Ja men jag nu uttalade det ja. vet jag inte men... Om ni lyssnade, om det small till där alldeles nyss så ber jag om ursäkt, jag råkade välta min mikrofon. Men allting är okej, okay. ingen kom till skada. <laughs> Nej men det låter ju helt klart spännande. Jag har faktiskt börjat doppa tårna lite i första Dark Souls. Eh, okay. Nyligen för det, nu pluggar jag lite en konkurrerande spelkonsol men... Har du ett guldmedlemskap på Xbox Live så kan du just nu ladda ner första Dark Souls gratis. Okej, okay, eh, det var mer om jag visste. Nej, så jag har, jag har laddat ner det och jag har spelat kanske 10 minuter än så länge. Eh, men jag ska, jag ska ge den en ordentlig chans faktiskt. Så, så det var lite rykande färska nyheter där. Då kan jag ju passa på att klämma in en annan rykande färsk nyhet också som bara är några minuter gammal. För alla indie-älskare där ute Inklusive mig själv Kanske inte riktigt lika mycket det dig Joel Eller vad säger du? Vissa indie tycker jag är helt fantastiska Medan vissa förstår jag inte alls grejen med Nej och det här känns väl som att det kanske Faller in i den senare kategorin Vi har nämligen fått ett släppdatum För PS3, PS4 Och PS vita titeln ho Som ska komma Och det kommer att släppas den 13 augusti. Och eh, om ni inte har sett någonting från Håkkem Ho så eh, ska jag inte ens försöka beskriva det. För det är. Den grafiska stilen, den påminner lite om Lock och Rocko-spelen. Och med kanske en liten hint av eh, Guacamole. Men eh, sen, exakt vad det går ut på, det ska jag inte ens försöka förklara. För det ser helt galet ut. Och det. Utvecklas av en studio som heter Honeyslug eh, okay. Jag har haft det här på min radar Väldigt länge eh, Det har varit under utveckling sedan 2008 Ungefär Så eh, det ska bli spännande att få testa det När det väl kommer i augusti Just att det skulle likna eh, Guacamele till stilen tyckte jag, Gjorde faktiskt mig intresserad Och älskade det här spelet ja, eh, Däremot så eh, har det väl I princip inga Gameplay-element Gemensamt med Guacamele tyvärr, men det ser, det ser väldigt eget ut och väldigt unikt ut, så jag ser väldigt mycket fram emot det, så jag hoppas att vi ska kunna få recensera det när det släpps. Det var en ytterligare en nyhet vi klämde in där, så nu har vi två kvar på listan här. Plants vs Zombies Garden Warfare, som tidigare har varit eh, exklusivt för Xbox och PC tror jag, åtminstone Xbox-plattformarna eh, kommer till PS3 och PS4 i augusti också den 21 eller 22 augusti om jag inte minns helt fel, jag har det inte framför mig här eh, och för de som inte vet, Plants vs Zombies Garden Warfare är ju en 3D lagbaserad tredjepersonsskjutare helt enkelt med plantor mot zombies eh, och det ser väldigt väldigt underhållande ut, så jag blev väldigt glad när jag fick höra den här nyheten och PS4-versionen kommer att levereras komplett i 1080p och 60, 60 frames per sekund med eh, två DLC-paket också som tidigare har släppts. Oh. Eh, så det kommer att bli en komplett samling där när det släpps. Eh, så det är något att hålla utkik efter i augusti också. Ja, det tycker jag. Ja, och något att eh, definitivt hålla utkik efter i slutet av juni det är Transformers Rise of the Dark Spark. Som har fått en ny trailer idag Oh, det visste jag faktiskt inte om Jo då En trailer där Peter Cullen Inte släckt med någon Ur Twilight-böckerna Tack och Gud som, gör, som har gjort rösten till Optimus Prime Sen ja, I all evighet egentligen Han berättar lite om det nya spelet Och berättar om Lite om karaktärerna och vad som kommer hända och uh, The Dark Spark Som uh, finns alltså i spelets titel Det är ju Motsatsen till The Matrix of Leadership Som har figurerat flitigt I Transformers Universum uh, Och uh, i spelet så kommer Megatron att använda den här För att återuppväcka döda Autobotter och göra dem till Decepticons istället Oh, där blev jag helt lastig. I <laughs> Jag är lite Transformers-nörd Så ja, jag kan prata om det hela dagarna Och i alla fall Det här spelet är ju lite speciellt med För dels är det en uppföljare till War for Cybertron och Fall of Cybertron Som har kommit de senaste åren Men samtidigt så ska det knyta an Med den nya filmen Som har premiär nu I, i sommar också Så jag vet inte riktigt hur de ska Lösa det där Så man kommer, det kommer att utspelas både på Cybertron Och på jorden eh, Och vi kommer att spela som Optimus Prime Givetvis Och vi kommer få kontroll över Bumblebee Och eh, En karaktär som är ny för filmerna Men som har funnits tidigare Om jag inte minns helt fel Som heter Rift oh, Nej, okay. förlåt, Drift heter han eh, Och han är en eh, väldigt Lite Japan Samurai inspirerad Robot och eh, i filmen så kommer hans röst att göras av Ken Watanabe som många kanske känner igen från Batman Begins eller The Last Samurai. Ja det låter spännande. Så förhoppningsvis gör han väl rösten även i spelet för det vore väldigt spännande tycker jag. Jag gillar det i filmerna så alltså det ska bli spännande med det nya. Ja jag eh, som fan av den animerade serien så har jag väl lite problem med filmerna måste jag. Måste jag villigt erkänna Men ah, okay. jag, jag kommer definitivt se Den nya ändå Just för att det är mer Transformers helt enkelt Och Grimlock Kommer givetvis vara spelbar karaktär Den här gången också Det var en av de stora nyheterna i Fallout Cybertron När det släpptes Grimlock som ni kanske vet är ju T-Rex Autobotten ah. Som är typ Den näst hårdaste av alla Efter Optimus Prime och vi bara nämner det också att Peter Cullen har förmodligen den coolaste rösten i världshistorien. Bara flika in det sådär lite i, i slutet. Ja, yes. jag tror det var allt för nyheterna den här veckan. Ja, jag ser ingen mer på schemat här. Nej, om det inte har dykt upp några stora avslöjanden. Men jag tror faktiskt inte det. Jag kollade precis pressmailen och det har inte dykt upp något dessvärre. Nej, men då... Då är, då är vi på den säkra sidan fram till nästa vecka i alla fall eh, Och eh, veckans diskussion Det blir lite fortsättning av förra veckan Eftersom det alltså är E3 nästa vecka Så kommer det vara mycket E3-snack nu Både fram tills nästa vecka Och även nästa veckas podcast tror jag vi kommer Ha en hel del att prata om också Ja, det kommer ju vara mycket nästan bara E3-snack kan jag tänka mig Ja, så jag tänkte att eh, Istället för att förra veckan så pratade vi om vad vi absolut skulle vilja se. Våra förhoppningar inför E3. Men nu tänkte jag att vi faktiskt skulle ta tre var och säga vad vi faktiskt tror kommer visas. Alltså vi förutspår hur Sonys presskonferens kommer att se ut helt enkelt. Vill du börja eller ska jag börja? Jag kan börja för en gångs skull. Ja, din första förutsägelse, eller din första spårdom inför E3 2014? Ja, det är ju det självklara som vi snackade om innan, nämligen Last of Us Remastered. Det tror jag är med 100% säkert säkerhet att vi kommer få se väldigt mycket av samt att sannolikheten att det släpps i samma veva är stor också. Ja, absolut. Nej, jag håller helt med det. Det är mycket som pekar åt det och det känns som ett eh, gyllene tillfälle att kunna Smasha in en riktig fullträff här och släppa ett en stor titel. Okej okay, att det är en remake av ett PS3-spel. Men eftersom det förmodligen är ganska många PS4-ägare nu som kanske var Xbox-användare förra generationen som inte har testat den Så är det ju en väldigt stor titel. Jag kan ju säga att jag är lika hype på spelet på PS4-versionen och spelet som jag var innan PS3-spelet. Och det säger ju allt om hur bra det är. Ja, absolut. Jag, jag håller helt med. Så, nej men det, det håller jag med om Det känns som att det kommer visas upp Och förhoppningsvis kanske släppas Redan nästa vecka också Vi får hålla tummarna helt enkelt Absolut Då ska vi se Min första spårdom Det är att Nu tappar jag helt trådena Och glömde bort vilken dvå jag skulle säga Jo Jag <laughs> tror att Oh, gud, vad gud vilken dålig radio det här är när jag sitter. Kom igen nu är, <laughs> ja, okay. Alla sitter och väntar på ja. det <laughs> eh, Okej okay, jag säger så här. Sony kommer att prata mycket om eh, Playstation Now Deras eh, streamingtjänst Som de har avslöjat sedan tidigare eh, Där man alltså ska kunna streama Spel till PS4, PS3 PS Vita och även Sonys egna Bravia tv-apparater den ligger ju inne i beta redan nu. Eh, precis, den ligger i sluten beta nu. Och jag förutspår- att vi kommer att få ett- åtminstone ett nordamerikanskt datum- för när tjänsten går live. Och det kommer att vara- betydligt tidigare. Det, det kommer att vara i juni. Jag tror de kommer kicka igång det- redan i juni, så säger vi. Eh, Okej. Okay. För eh, de har ju sagt sen tidigare- att Europa och resten av världen- kommer att dröja kanske till 2015- Innan vi får den här tjänsten. Men, och de har hela tiden sagt sommaren 2014. Jag tror inte heller vi kommer förvänta så länge på det. Det låter konstigt. Ja, nej, så jag tror att eh, jänkarna på andra sidan pölen. De kommer kunna använda Playstation Now snart. I juni tror jag och Om inte att de lanserade, Åtminstone att det går in i öppen beta. Så att alla kan testa på det. Och jag tror att de kommer sätta ett lägre pris på det än vad många förväntar sig. Ja, det, jag, jag gissar på något liknande, med, som Netflix eller liknande. Ja. Som de första streamingtjänster. Har. Precis. Det, det är min första spårdom. Ska vi tar din nästa. Och ja, det min nästa är ju dels, ja, ska jag säga, helt mest roligt, så skulle det vara nya modeller av PlayStation 3 och PlayStation 4. Ja. Det tror jag nästan vi är helt garanterade och får se om det är tri. Ja, absolut. Det, det tror jag mycket mer framförallt PST tror jag skulle ja, som... kunna bli något nytt med. Vi snackade om det var det förra veckan eller Jag veckan tror det var innan. Det var veckan innan tror jag. Ja, att min tanke var att det skulle få en mer enhetlig design. Ja. Precis. Det... Eftersom nu har jag sett att nu ja, har de ju fått ut de nya fodralen i butiken också. Ja, PlayStation 3. precis. Så det låter absolut rimligt och det knyter faktiskt ihop med, en, med min nästa spårdom. Jag tror vi kommer få se en prissänkning på Playstation 3. Vilket skulle kunna knyta ihop då med en eventuellt ny modell. Ja. Jag tror det nu när de börjar etablera PS4 så mycket så tror jag de kommer sänka priset på PS3 ytterligare lite. Sen, ja som sagt, eventuellt då med en ny modell men annars så super slim versionen kommer gå ner i pris. Det tror jag. Ja, och den är ju redan ganska billig. så. Ja, precis. Men det blir lite som det var med Playstation 2-versionerna som sänktes i pris väldigt mycket också. Ja det är jag om den prissänkningen på ett E3 också men jag minns det. Ja det tror jag. Så det är min andra spårdom. Och din tredje och sista. Det blir ju Uncharted 4 självklart. Jag tror helt övertygad att vi kommer få se mycket mer av Nathan Drake i år. Ja tror du blir det en trailer eller tror du vi får se en live demonstration? Med tanke på att vi har fått en kort teaser innan som inte säger särskilt mycket mer än att det mest troligt är Sir Francis Drake som snackar Så tror jag att vi kommer få se gameplay år Ja, det, det låter ganska det låter rimligt för man kan ju anta att utvecklingen har varit på gång sen, sen teamet avslutade den 3 Jag kan tänka mig att större delen av grundarbetet men fyran är klart nu Ja, precis det kan vi faktiskt nämna också, det har ju blivit officiellt nu att det är Neil Druckmann och Bruce Straley, alltså de som var de kreativa krafterna bakom Last of Us, de har alltså gått in och tagit över projektet nu, arbetet med Uncharted till PS4. Ja, jag läste det också tidigare idag eh, så, Och de var ju även inblandade i Uncharted 1 och 2 Och tvåan som är min personliga favorit så, samma så, de, här. Ja, så de vet ju vad de gör Ja. Eh, så jag tror absolut vi kan komma och få se någonting på E3 därifrån också Oavsett hur vi ser på det så sörjer jag är fortfarande Amys avgång Ja, Det Team. samma Men jag, jag tänker så här att om arbetet har varit igång ett tag nu så manuset lär vara färdigt och det tror jag inte de kommer att ändra så jag tror fortfarande de kommer att använda hennes manus Man får hoppas att hon får cred för det i alla fall Ja, men det tror jag för jag tror att produktionen har gått så långt att de kan inte bara byta hela manuset nu så jag tror det absolut vi kommer att ha Emi Hennigs fingertoppskänsla i manuset Ja Det är jag övertygad om Eh, och min sista Spårdom Det är bär eller brista Händer det inte nu Händer det inte i år så kommer det inte hända Last Guardian eller hur? Vi får se Last Guardian ja. eh, Och det kommer släppas i år Det är, min, det är vad jag tror eh, Till PS4 Eventuellt en PS3-version också men helt garanterat en PS4-version. Jag känner mig fortfarande tvärksam till att vi kommer få se något av det spelet från det är jätte. Ja, jag, jag, jag har varit ganska öppen med att jag är väldigt osäker på att spelet kommer att komma ut någon gång. När jag skrev för Svenska Eurogamer så var jag inte sällan sen med att kanske skicka en liten känga till ett spel som har varit under utveckling under hela Playstation 3s livstid. Men... Samtidigt eh, Team Ico finns jag, jag hörde den här teorin Nyligen eh, Och det stämmer ganska bra faktiskt Team Iko finns fortfarande I Studio Japan I deras kontor Och de existerar fortfarande Och de har inte släppt ett spel sedan 2005 eller 2006 Så de måste göra någonting Plus att Sony hela tiden Insisterar på att Spelet är under utveckling Eh, och de säger att ja, men de jobbar på det Så nu känns det som att de måste visa upp det I år om det faktiskt visar sig Att det existerar fortfarande Vi snackade om det för Jag tror det var förra veckan det med att, Men alltså om det nu har varit under utveckling Så pass lång tid den är Studion måste ju blöda pengarna så ofantligt Hur alltså, de ska kunna ta igen det Ja alltså någonting Gick ju fel under utvecklingen Helt klart eftersom eh, Den kreativa ledaren Regissören för spelet nu eh, minns jag inte hans förnamn Men där tror jag är efternamnet Han lämnade ju studion Men fortsatte med projektet sa de Ja eh, Så någonting hände ju där eh, Vad det nu kan ha varit Det måste ju ha hänt något väldigt stort Eftersom spelet har tagit så fruktansvärt lång tid på sig Ja eh, det, det är förmodligen Mer intressant egentligen än vad själva spelet Kommer vara Men eh, Någonting har ju garanterat hänt där och men, jag, jag tvivlar på att vi kommer få reda på vad som har hänt dock Ja nej, det lär vi aldrig få göra Det tror jag inte eh, Men Nej, eh, jag, jag tror vi kommer få se det Och jag tror det kommer släppas i år Det är min sista Spårdom eh, Sen kan man ju nämna liksom lite kort om andra Studierna med till exempel Ubisoft de senaste två åren Har jag haft två riktigt stora Avslöjanden Först 2012 så visade de upp Watch Dogs 2013 visade de upp The Division Så de kommer ju säkerligen ha något liknande sc men i år Jag tror de kommer satsa mycket på att visa sitt nya bilspel The Crew alltså. Absolut Det känns att de kommer vara en hel del av Ubisofts fokus på det på året c Ja, The Crew, eh, vi kommer säkert få se mer från The Division Assassin's Creed kommer ju garanterat visas upp för ja. kanske både PS3- och PS4-spelen. Som du ju säger ska vara två helt olika spel den här gången. Ja, kommet som det heter Playstation 3-spelet, ska ju vara exklusivt för last-gen-konsolerna. Ja, precis. Så det kommer vi garanterat få se mycket av också. Ja. Ja, det är spännande det. Det är inte många dagar kvar nu alltså. Nej. Jag, jag känner e 3 Hypen, det börjar liksom kliar i fingrarna här. Ja, samma här. Och eh, vi kan väl nämna det att Förhoppningsvis så kommer vi väl kunna erbjuda streamen till Sonys presskonferens också. Det kan bekräfta att vi kommer få. Du kan bekräfta, gud vad härligt. Visst de är på listan över streaminglänk. Härligt. Så det kommer vi få innan konferensen. Ja, så då gäller det alltså att klockan tre på tisdag morgon nästa vecka- så är det bara att surfa in på psverige.se Så kommer vi ha streamen där Där ni kan se allting som Sony visar upp eh, Så det kommer bli Riktigt spännande och hela Måndag kvällen kantas ju av andra Presskonferenser också om man är sugen på det Men vi kommer ju givetvis att fokusera På Sonys Och givetvis Sony Titlar från andra utgivare också Ja minst lika mycket Absolut vi har ju EA och Ubisoft som har sina egna presskonferenser att se fram emot. Ja. Så mycket spännande, mycket på gång här nu. Eh, men nu lämnar vi E3 för den här gången. Och eh, frågar lite, vad, vad spelar vi och vad har vi på gång på sajten? Just nu, you know it, it's ultra baby. <laughs> <laughs> Föga förvånande. ja. Vad spelar du själv då, David? Jag har nu i helgen har blivit en hel del Taste of Exilia faktiskt. Som jag äntligen har klarat. Jag satte mig i fredagskväll tror jag det var och tänkte att nu ska jag spela de sista timmarna. Och det dröjde fram till sent på söndagskvällen innan jag <laughs> faktiskt hade klarat spelet. Ja. <laughs> eh, Håller du med om mina åsikter att vara ett av förrige generationens bästa spel så jag nämnde i min recension? Eh, vet inte om jag håller med riktigt så långt men det är helt klart ett riktigt, riktigt bra spel. Ett ruskigt bra rollspel med grym, grymt stridssystem och även om handlingen mot slutet gick lite väl, snurrade till det lite väl så gillar jag det. Och jag blir faktiskt ännu mer sugen på att spela uppföljaren som kommer i augusti. Samma här, det är det spelet jag ser fram emot mest. Och det vet ju du är med. Ja, absolut. Och jag kan förstå varför. Det hade lite, vissa brister. Men absolut ett riktigt bra spel. Så nu har jag hoppat på Tales of Graces F istället. Ja, du kan inte börja det. Jag såg när du var online att du satte igång det direkt efter. Så du måste ju ha fastnat på serien. Ja, det har jag väl absolut gjort. Måste jag säga. Det är riktigt kul. För jag har inte varit... Någon JRPG älskar innan. den där JRPG jag har klarat innan. Det är ju Persona 4 då. Som, alltså det, det förändrade så mycket. På, för mig på så många plan. Så det är lite, lite otäckt nästan. Eh, jag sitter här och tittar på mina samlarfigurer. Från Persona. Just nu. Nu tappar jag dem också som ni kanske hörde. Så de, jag har. Eh, Chies Atanaka och Riese Kujikawa. Som står här på skrivbordet. Och håller mig sällskap ja eh, Nej så absolut eh, Tails serien har snabbt Blivit en, en ny favorit Måste man väl säga Det är kanske är framtida veckans diskussion Då Tails serien för det kommer mycket nyhet Inom Tails nu framöver Ja absolut det kan vi definitivt Ordna till det tycker jag eh, Annars har jag spelat en hel del Mind Zero till PS Vita Det här eh, eh, Lite Persona Återigen Persona Liknande Rollspelet Dungeon Crawler Så recension kommer Förhoppningsvis till helgen eller tidigt nästa vecka Innan allt E3 drar igång Och så har jag spelat Ace Combat Infinity till PS3 Och har även Worms Battlegrounds Till PS4 Som jag ska ta i tur med nu också Så det är mycket hela tiden Ja, du har en del att göra. Jajamensan, men det är så det, är så det ska vara. Ja. Försöka beta av det nu innan alla spel i slutet av juni kommer. Förhoppningsvis så har jag hunnit få Murder Souls Aspect imorgon så recensionen kan komma ut nästa vecka. Ja, det låter bra det. Ja, men jag tror väl det var vad vi hade den här gången. Ja. Om du har något att tillägga... Ja, jag kan ju tillägga att alla borde skaffa Ultra. Ja, såklart. <laughs> men du vet ju redan vad jag tycker. <laughs> ja, precis. Nej, men om inte annat så hörs vi igen nästa vecka. Då har alla ET-presskonferenser hänt. Då vet vi vad vi kommer att spela den närmsta tiden framöver. Och har vi tur så kanske vi har en speciell gäst med också. Vi får se lite hur det blir på den fronten. Men annars är vi tillbaka nästa onsdag med ett nytt fullspäckat program. Ja, Så för Joel Brage, jag är David Wallström. Det här har varit Spelstationen podcast avsnitt 003 och vi ses nästa vecka. Hej då. Hej då.